Дивували тільки гроші, і люди здатні прожити на 20 доларів у місяць. Поріг її бідності починався тоді, коли на трюмо не було п'яти пляшечок з парфумами ну, звичайно, від кашарель або гілароша. Кату вийшла заміж за митю, а на наступний день зателефонував схвильований Марк. Гей, ми тепер квити? Може, зустрінемось? Ми ще не квити, вичавила із себе Като. Так так згоден, відшкодую, заторохтів Марк. Тепер до справи треба скласти графік. Дурень. Графік роботи твого чоловіка. з місцем зустрічі питання вирішене. Мене студенти, але ключі Андрій дасть. Добре я придумав. Навіщо, Марку? Вони зустрілися того ж дня. Душа закам'яніла, голова мовчала, не заважала, бо тіло пам'ятало. «Я кохаю лише тебе», – прошепотів Марк. «Надто багато зайвих слів», – відгукнулася вона. «То чого ж ти хочеш?» Марк запитав так, ніби це като затягла його в ліжко. І не так собі, а брудним шантажем. «Поможи мені з роботою». Реєстрація, офіс, кредит. Більше нічого не треба. Правильно, це дрібниці. А може я буду давати тобі так? Так тобі інуті буду давати я, не погодилась Като. Марк, звичайно, не був всесильним, на відміну від Ігоря Львовича. Цікаво, Като входила в умови настеної угоди, а працювати було весело. У податкової інспекторки виявилась вроджена серцева недостатність і дівочі мізки. У 37 років їй ще хотілося літати. Като влаштували її в авіаклуби, щоденно вислуховували звіти про нові льотні досягнення податкової служби. Нічогеньким був і санітарний нагляд в особі щуролова Степана. Він дав їй мудру пораду подружитись із головною щуриною, щоб та повиганяла всіх інших. Два тижні Като придивлялась і підгодовувала двох симпатичних щурів, але в сусідньому підвальному приміщенні до парад Степана не прислухались. Підгодовані щури прийшли помирати просто до Като на стіл. Провернувши вдалий контракт із грецькими соками, Като взяла в напарники Рустама. Рустам хотів бути еліном або татарином, але тримав це в таємниці. Новим партнерам він завжди заявляв «Я справжній понтієць». Като посміхалась, бо грецька мова була все ж не такою багатою, а Рустам і справді був понтійцем. Не в суфіксах, врешті-решт справа. Чоловік Митя ночувати додому не прийшов. У серед вранці він зателефонував і розбудив като. Тобі на роботу? запитав він. Так, дякую. Я ввечері. Митя завжди був лаконічним і невпевненим. Тому що щасливим, боявся розхлюпати. Офіс гудів криками рустама. Калімера, каліспера, ясе Севхаристо, що в українському. Недослівному перекладі означало доброго ранку на добраніч. Здравствуйте, дякую. Грецько український розмовник лежав у нього на колінах. Ну що? Дуже погано? приречено запитала Като. Викручуємось. Я земляка на митниці зустрів. Зовнішній вигляд Рустама говорив сам за себе. Так, гордо сказав він, посиділи і все повирішували. «Ну, і?» Като щось не дуже вірила у випадкові знайомства. «Нас відпускають, а греки їм перешлють підтвердження. Все чин-чином!» «Ти що, з начальником митниці пив?» «Ну, де ти бачила, щоб щось вирішували начальники?» «Ну, влитимо, звичайно, у дві-три штуки!» «Ай-яй-яй, який молодець Рустам, який молодчина!» Като посміхалась і дивилась на протипожежний плакат, повішений енергонаглядом. «Виходячи, гасіть світло». Нижче рукою Марка було дописано –